והלוויים מפשיטים. ויסירו העולה לתיתם למפלגות, לבית אבות, לבני העם, להקריב לאדוני, ככתוב בספר משה, וכן לבקר. ויבשלו הפסח באש, קם והקודשים בישלו בסירות, ובדבדים, ויריצו לכל בני העם. ואחר הכינו להם ולכהנים כי הכהנים בני אהרון בהעלות העולה והחלבים עד לילה והלויים הכינו להם ולכהנים בני אהרון. והמשוררים בני אסף על מעמדם כמצוות דוד ואסף והימן ודותון חוזה המלך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 ויבוא להילחם בבקעת מגידו. ויורו היורים למלך יאשיהו, ויאמר המלך לעבדיו, העבירוני כי הו חוליתי מאוד. ויעבירוהו עבדיו מן המרכבה, וירכבוהו על רכב המשנה אשר לו, ויולכוהו ירושלים, וימות ויקבר בקברות אבותיו וכל יהודה וירושלים מתאבלים על יאשיהו. ויקונן ירמיהו על יאשיהו ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יאשיהו עד היום וייתנום לחוק על ישראל והינם כתובים על הקינות